Sziasztok! Itt az ideje egy jó kis audioblognak, vagy lehet, hogy rossz audioblognak, nem tudom. A mai napon a tévéről beszélnek nektek, és úgy általánosságban a médiáról. Egy picit felvilágosító jelleggel mondanék egy-két teóriát, ami ugyan az én fejemből pattant ki ezzel kapcsolatban, de azért van-e ennek némi alapja máshonnan is meglévő információk formájában. Sajnos a kép, az, kép, sajnos a hang az olyan lesz, amilyen itt a kibaszott szíve, de hát most olyan mikrofont hoztam, ami ezt nem bírja. Nélőtt azonban ebbe belekezdeni, kellemesülnék nektek két-három apróságot, ami ö, velem történt például a tegnapi nap, nem velem történt, csak láttam. Ö, kezdve azzal a roppant fontos apró érdekességgel, hogy... 6 óra körül van most. Az emberek már itt futnak meg minden, de én nagyon rühellek ilyenkor felkelni. Viszont ezzel nem bők egyedül, ezért nem tudtam minden két kutyát kihozni sétálni, mert az egyik annyira kurva lusta, hogy ő kell felrúgdani reggel. És most megfogadtam, hogy én egyszer szólok neki, ha nem jön, akkor szarja össze magát, de akkor kihozom a másikat egyedül. Na, ami tegnap történt, az... Egy lényegesebb dolog, meg két kevésbé lényeges, viszont nem is tudom, amelyiknek örüljek jobban. A legszebb öröm a kár öröm, én ebben nem hiszek, de ez azért nekem is néha jól esnek bizonyos dolgok. Vannak olyan embertípusok, akiket én kifejezetten rőlelek, tehát ez most konkrétan közúti közlekedő emberek bizonyos típusaira vonatkozik. Vannak azok a típusú emberek, a lányolcas Audi ban és nekem mindent lehet. Az lányolcas Audi, az valóban nincsen kereszt, és nincs fizika a típusú emberek, azok számomra olyanok, hogy nyugodtan megdögölhetne az összes, és ezzel semmiféle helyi problémám nem lenne. Tehát ha most minden a másikat lelőkő, ányolcas Audi és mögött megjelenne egy 3 méteres néger fasz, hogy elintézze a sorsát, akkor én nem nagyon sírnék, az biztos. Na, de viszont tegnap az M3-as autópályán arra hatul élveztem a látványt, hogy kint a rendőrség, helyszínlők, minden, mert a faszpar azt a nyíl egyenes úton, úgyhogy az autók nem voltak semmi a környéken se, olyan szépen levitte a szalagkorlátot, mint a húzat, mert ugye az autója nem csúszik meg a vizes úton, mert ottban aztán olyan futómű van, meg nekünk annyi pénzünk van, hogy mi már nem csúszunk meg a vizes úton, hát megcsúszott a parasztja, nem lett se neki személy szerint semmi baj, mert ott baktatott velünk szemben a leállósában biztos, az a, ö, ott baktatott velünk szemben a leállósában gyalog, de az Audi-nak az orra szarrá volt törve. Úgyhogy ezen már élből kurva jót ö, virultam, szerettem az e féle sorsa által igazságot. Aztán a második az nagyon hasonló szitu volt, amitől a közlekedésben szintén hülyét kapok, Közben volt egy telefonom, szóval a másik dolog, amitől hülyét kapok, az az, amikor a paraszt nem tudja bevenni a kurva kanyart normálisan, hanem tálsz mondjuk a stop és ő kanyarodik be a merőleges utcára a feléd, de hát mivel a Form 1-be érzi magát, neki az meg a kerékretőn kell kanyarodni, szinte érted. Tehát az a lényeg, hogy a 90 fokos szöget azt nem ismerjük, hanem egy ilyen nagy nyújtott ívbe, mert aztán úristen le kell lassulni véletlenül, ha normális ívbe veszük a kanyart, és úgy veszik be ezeket a kanyarokat, hogy mintha nem tudom hol lennének, de közben az, hogy te jössz vagy ott állsz, azt így ki nem szarra le, és így majd lecsapják a parasztok a kocsijú korrával a tiedet. Hiszen neked ugye nincs elsőbséged, ott állsz a tábla mögött, le vagy szarva, meg. Ő, ő a Jani, neki ilyen nagy ívűen kell kanyarodni, mert tudod véletlenül, ha normálisan bekanyarodna, akkor az fájna mindenkinek. Egyébként döbbenetes, ezt az esetet döbbenetes mennyiségben látom. Itt, ahol lakom, és megyek ki, gyakorlatilag... Az első utcán rögtön, aztán innen két utcán valóbb állandóan ugyanez van szinte. Én nem szoktam Dudát nyomkodni, de ilyenkor ha megtalálom éppen, mert reflexzerűen azt tudom, hogy hol a dudam, mert nem érdekel. De ilyenkor pedig be szoktam dudálni a parasztokat, mert elképesztő, hogy bazd meg állsz, és neked jön a büdös buzi, amikor állsz és várad, hogy mikor indulhatnál el. Mert egyszerűen én nem tudom ezeket, hogy mire tanították kreszből vagy ki tanította vezetni, de nem tudom, mindenki úgy érzi, mint ő most aztán itt autóversenyző lenne, és ez lenne a versenypálya. A már ugyanezt láttam. Mercedes-es paraszt. Szokásos mercedes van, én vagyok a Jani, stílusban. Kanyarodik, csapja le az ívet a faszba, mert hát ugye 90 fokot azt nem tanította meg az anyja neki. És ott basztál el egy picit a kérdést, hogy volt sajnos középen egy járdasziget. Méghozzá olyan járdasziget, ami még egy tábla is volt, aminek a kék jelezte a jelezte az irányt, hogy melyik oldalról kell a járdaszigetet kerülni. És a kis barátunk, én ezt így egy kocsisorok között láttam, nem tudtam sajnos felvenni videóról, vagy lefényképezni. A kocsisorok között láttam, hogy kanyarodik a paraszt, egyszer csak a csattanás. Mondom, mi ez? Ne kiment egy másik autónak. És nem, mert ő levágt az ívet, csak aki balfasszel nem vette észre, hogy ott egy sziget, Hoppá! Úgyhogy gyönyörűen telibevert a járdaszigetet, a rajta levő táblát, aztán onnan szépen letolatott! és elment a faszba, ott az egészet úgy, ahogy van. Úgyhogy, a konkrétan Nyíregyháza központjában láttok egy ilyen uh, kidölt táblát egy járdaszigeten, akkor ez ezért van, mert a mencis barátunk a nagy svungalvett kanyar közben benézte egy kicsit a témát. Nos, a harmadik érdekesség a tegnapi napot tekintve az az, hogy találkoztam Dembrecenben az egyik sráccal, aki már edzőválaszolba írogattalán talán fórumozik is, de így névről is ismerős volt, ő pedig a Kares, és azt hiszem, hogy így mondja a nevét, és kérdezte, hogy mi van a az vállammal, aztán közöltem elem, hogy ő gyógytornász, és hogy így megnézné. Mentünk az öltözőbe, hogy leteg testemet nekünk közszemléletet tenni. megfogta a vállamat, leültetett, kimozgatta hátra, betámasztotta a lapockam, és elkezdte hátrafelé tekerni a... úgyhogy simán csak le volt erezt a kezeme, elkezdte tekerni hátrafelé a vállamat, és azonnal olyan mozdulatokat csinált, amit a gyógytornászom sosem. Ez az okosság az egészbe. Tehát itt jön a képbe az, hogy mennyire jó egy gyógytornász, aki nem sík hülye, ismeri ezt a sportot, tisztában az anatómiával, és van valami lövése ahhoz, hogy mit kell csinálni. És rögtön kimozgatta úgy a vállamat, hogy. Nem mondom, hogy most jó lett, tehát nyilván nem lett jó, de sokkal jobb lett, mint volt. Tehát most egy, mintha egy nagyon mozgástartományban tudnom mozogni, és ő végre megértette velem azt, mert hiszen én se jövök minden tudom, meg én sem jövök rá rögtön minden összefüggésekre, hogy mennyire fasságot beszéltek nekem eddig, azzal, hogy jó, jó, lapockákat kell erősíteni, a lapockákat nem erősíteni kell, hanem ki kell mozgatni. Azonban a én gyógytornászom által alkalmazott erősítő gyakorlatok, amivel én magamnak húzogatom hát a lapockáimat, azzal szart érek, hiszen nem mozgatja ki, nincs meg a megtámasztása a lapockának, és ezáltal nem mozgatom ki a vállövemet, konkrétan a vállaimat igazából az izületben, és a, a szalagokat nyújtva úgy, hogy meglegyen a normális mozgástartomány, mert most az a lényeg, hogy a vállam bejebb van, följebb van, meg kicsit előrébb van, mint kellene lenni, és ezért nem mozog normálisan, mert annyira be vannak kötve a szalagok, és ezeket a szalagokat kéne kinyújtani. Ha azt hogy én a lapockámat mozgatom előre-hátra, az kurvára szar se számít ebben a helyzetben, ezt az én gyógytornászom egyébként kurvára nem tudja. Hát úgy gondolja, hogy a lapockámat erősítsük, és akkor ez most passzal lesz. Tehát most így, hogy találkoztam a karessal, Ebből megmutatta nekem azt, hogy milyen mozdulattal kéne nyújtani, aztán még mutatta egy pár gyakorlatot. Az azért nagy tanulság, mert igazolja azt a kis tézisünket, hogy az orvosok és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatók gyakran. Nagyon erősen hülyék ahhoz, amit csinálnak, és kurvára jól teszed, hogyha nem számítasz rájuk. Melleseg egyébként, mivel az aggódott, hogy úgy hogy el nem az orvoshoz, ami egy nagyon jó kezdődő dolog általában, tehát az ember akkor úgy bizakodik, hogy hú, de fasztán haladunk meg. Szóval elmentem az orvoshoz, illetve nem volna, meg közöltek velem, hogy ó, kis köcsök, hát ez nem úgy van ám, hogy te csak ide bemész. Hát mondom, miért? Egyrésztem mert szabadságom van. Hát mondom, jó, akkor jövök jövétem, mert ugye egy híten egy napot rendelt, tehát nem kell túlzásba ezeket a dolgokat. És mondták, hogy hát ez sajnos nem úgy van, nem előjegyzés van a doktor úrhoz. Hát mondom, nekem nem volt eddig előjegyzés. Fogtam be, jöttem és kész. Mondták, hogy nem, már vagy egy éve előjegyzés. Hát mondom, én három hónapja járok ide, csak tudom bassza meg. De mondták, hogy nem akkor én valahogy beslissoltam ezek szerint, hú, mondom azt a kurva, nem is vettem én ezt, hogy lopakodok, de mindegy, lehet így lábúj, hogy én bementem, maszkba, de az a lényeg, hogy 29-ére adtak időpontot, tehát ilyen cirka három hét múlva, és mondom azt a kurva, még jó, hogy nincs valami komoly problémán, vagy valami, mert ez, ezek a dolgok, ezek így mennek. Úgyhogy most majd előjegyzéssel kell visszamenem és várni fél napot, mire sorra kerülök. Eddig előjegyzés nélkül is megtettem, hogy várni fél napot, mire sorra kerülök. De hát mindez azt mutatja, hogy ideje lesz más orvos után, meg más gyógytornász után. Néznem, gyógytorná nem voltam két és fél hete. Lehet, hogy, Lehet, hogy nem is fog menni többet, vagy ha fogok is menni, akkor le redukálom eléggé, és elkezdem ezt a dolgot. Csinálni megy el. Egyébként az utóbbi időben azért elég keményen nyomtam én saját magamnak a kérdést. De most ezekkel az úgy gyakorlatokkal, amiket tanultam tegnap, ezzel valószínűleg még jobban fog a téma menni. És keresek egy sportmasszőrt, aki viszont ki fogja tudni mozgatni az Aztán a vállamat rendesen. Azt hiszem, tanulságot nem kell ebből levonni. Na de mindenben hosszú bevezető minden hosszabb bevezető ez csak azért volt, hogy rövidebben kellem beszélnem a, a tévéről és a médiáról. Ez egy fórumban felmerült téma, ami, ami azért érdekes, mert nagyon sokan nem látják a valós helyzetet ebbe a dologban. Valamelyik srác föllopta megy most a Melyik ez a szar, melyik a legújabb fogyatékos tehetségkutató, ami egyébként az, az is félelmetes, hogy ennyi kreatív szakember van. Mennyit keresett egy reklámcégnél egy kreatív, mennyit keresett a tévénél valami kreatív szakember, vagy nem tudom milyen fizetések vannak itt, 28 ezer forint plusz adnak számát, és akkor ennyi, vagy sok száz ezerért találják ki azt, hogy hatalmas tehetséggel, hogyha a TV2 tehetségkutató éneklős lóf csinál, akkor mi is. Ha az egyik valóság sem csinál, akkor mi is. És ez így megy basz. a magyar tévébe, kifejezetten így, mert többiben, nem tudom, de valószínűleg többiben is, az egész világon ezek ilyen trendek. Ennyit tudnak? A tévé, amelynek az igazság tartalmát egyébként megkérdőjelezhetetlen gondolják az emberek, kávé mint a Blick. Tehát ami a tévében elhangzik, az úgy van. Az Tuti, Franco. Na most ezek, ezek ennyire komoly média szerkezetek hogy ennyire leheteket komolyan venni, ennyit tudnak, és ennyire vegyetek mindent komolyan a hírektől kezdve a tévébe, hogy ezt olyan emberek adják elő nektek, akik ennyit tudnak, hogy a másik csatorna csinált egy valóságcsót, akkor mi is csinálunk egyet. A másik csatornában főzős van, akkor mi is csinálunk egyet. Ja, igen, visszatérve. Tehát az volt a téma, hogy valaki felhozta, hogy milyen bunkók voltak most a legújabb ö, Ja, az X-faktor, most ez az új csoda. Milyen bunkók voltak a, a zsűri, mert hogy a, a franc tudja, kinek a fiacskája bekerült, és hogy milyen bunkók voltak vele, mert hogy a, a bunkó bunkógeszti az nem is engedte volna tovább, mert és megnéztem, odarakta a Youtube-léket, és megnéztem, hogy mi ez a hűden nagy botrány. És a hűden nagy botrány, ez arról volt, egyrészt, hogy Elégen eszembék, tehát a Bodnár Attilának a fia bekerült a... vagy jelentkezett ebbe a műsorba. De úgy, hogy apám erről nem tud. Abszolút el, és én utcazenész vagyok. És apámmal hát hogy nem nagyon segít nekem, nem tartjuk a kapcsolatot. És akkor... és sőt, kiderült, hogy amikor bejött és mondta a nevét, akkor kiderült, hogy hát... kérdezte a Ferro, hogy te nem a Bodnár a fia vagy? És mondta a csába, hogy de. És akkor mondtak, hogy hű... Na az a lényeg, hogy egyébként botrányosan szar srát, de ez nem rám tartozik, mert nem vagyok zenekritikus. A lényeg az, hogy itt valaki mondta, hogy milyen bunkó volt a Geszti, mert mindenki megadta nekik, hogy jusson tovább. A Gesztin megmondta, hogy hát szerint a zsűri társai egy kicsit most itt elérzékenyültek itt a dolog miatt, hogy ez a Vognár a fia és vajszíviek voltak, de szerintem ez nem továbbitásra érdemes produkció. Mellékesen megjegyzem amit mondtam az előbb, hogy szerintem sem. És akkor ez valaki beírta a fórumba, hogy milyen bunkó az a gesztin. Na most Először is. Képzeljétek el azt, hogy a tévében valójában ott nincsenek ilyen kicsi emberek benne a dobozban. Most meg már főleg, hogy lapos, már tényleg be se férnének semmiféle kisi emberek, csak ilyen lapos, kivágott emberek férnének bele. És, és ez nem úgy működik, hogy, hogy az emberek ott neked eljátszák, sőt, amikor bekapcsolod a rádiót, akkor sincsenek ott semmiféle zenészek ott a dobozban benne, akik ott játszák neked a rappet, érted? A zenészek ezt csak viccolt, ebben az összefüggésben is. Szóval képzeljétek el azt, hogy ez nem valóság. Még a valóság só se valóság, nemhogy a tévémisorok, még a hírek se valóság. Sajnos azt kell, hogy mondjam. Ez, hogy itt a Bodnár Attila fia bementet tehát ez tényleg bazd meg, valaki elhitte ezt a fasságot, hogy én vagyok a zenésznek a fia, bementem, apám nem is tud róla, és izé, tehát, de a nagyferó rögtön rákérdezett, hogy te vagy -e ott. Tehát ezt ez valaki, ezt a baromságot elhiszi, hogy ez igazi. Király Viktor, vagy ki a faszom nyert tavaly, az semmiféle összefüggést nincs, hogy apuci egy producer és ő bekerült oda és megnyerte. Tehát ezek valóban ilyen véletlenek ezek a dolgok? Egy kicsit gondolkozzunk már el. Most itt meg kell mondanom a viszonylagos igazságot, hogy ezek a műsorok, ezek franchise műsorok, amit megvesznek. Ez egy létező szisztéma, amit valaki kitalált. Ebben, barátom, ha valaki elfogja, magát magát adásban, és kivágják, és fölkerül a Youtube-ra, akkor az elfingott rész az se igazi. Az is benne volt a forgatókönyvben. Az, hogy Nagyferó részeken randalíroz a Hala Faszom című főzőműsorban, meg megmondja mindenkinek, hogy mekkora köcsög, ez a franchise része, ez ki volt találva, ez, volt a, ez a karakter volt, erre szerződtették le, ezt kellett neki csinálnia. Az, hogy a Geszti bunkó vagy nem bunkó a zsűribe, mellesleg nem volt bunkó, de mindegy, az a Gesztinek a szerepe, ez ki van találva neki, ezt kell megcsinálnia. És sorolhatnám, ezek a dolgok olyan szinten kiszámítottak, ezért kerülnek sok pénzbe, ezért van egy franchise, mert ez nem úgy működik, hogy most kitalál egy ember egy olyan műsort, amiben golyót gurigatnak, és közben áll hat embert oldalt, és, és huhog meg fingik. Nem ez a lényeg, hogy maga az ötlete hű, nagyon zseniális, hanem a lényeg az, hogy pontosan adaptálva van a közönség igényére, ki van találva pontosan minden elemével a maximális nézettségét megcélzó eszközökkel arra, hogy minél nagyobb hype-ot tudjanak vele csinálni, minél sikeresebb legyen a műsor, mindenki nézze. Nem azért nézik ezeket a műsorokat, mert olyan Kurva jó, meg kurvára érdekel mindenkit, hogy most Lajoska hogyan kornikál, hanem két dolog miért nézik, egyrészt meg kurvára lehet röhögni sok szerencsétlen hülyén, akit bemegy, vagy akit teljesen kamuból behívnak, és a zalátbasszák őt is, meg a nézőket is, mert a múltkó volt ez a Juhász bácsi eset, amikor behívták a népdeléneklő bácsikát, és akkor azonra röhögött mindenki, holott, a bácsik a kurvára nem tudta, hogy hova jön be, mert hát ő 90 évesen nem vágja annyira ezt a média kérdést. És hát kurvára itt kiderült, mindenki számára, nyilánvalóanok e, mutatkozóan, hogy manipulálják itt bizony a behívottak körét is, tehát embereket ők gyűjtenek direkt azért, hogy röhöljenek rajta. A nagy híres, bikicsunájos idióta az se hogy egyetlen magától jelentkezett. Tehát, mert azért húzzuk ki a kezünket a bidiből egy kicsit, Pontosan az a lényege az ilyen rendszereknek, hogy pontosan kiszámítható nézettséget hoz, és ezáltal kiszámítható reklámbevételt. Ezért vannak ezek a konfliktusok. A halafaszomban a sok gyökér nem azért fikázza a háta mögött a többit, mert akkor a paraszt valójában, és tényleg az a vélemény, hogy most nem tudom mekkora így és el, gizik elbasta a borjúlevest. Nem ez a lényeg, ez a lényeg, hogy ez a szerepe, meg van neki írva, hogy ezt kell neki mondani. Nem gondolnátok, de ez az egész már ö, talán az 50-es évekbe elkezdődt Amerikába. 60-asba biztos. 70-es évek vége felé annyira súlyos lett. A Cezán Mucca színű sorozatot valószínűleg mindenki ismeri. Ö, talán még nálunk is ment. Ebben ilyen Mapesholhoz hasonlóan nagy plüss bábok vannak, akik ö, élő emberekkel szerepelnek együtt. És ez az egész az egy gyerek, műsor gyerekeknek szól. Most ezt azt gondolnád, hogy kitalálta valaki, hogy jó, legyen akkor ilyen madár, meg lófasz, és akkor valamit ott tizenkára vannak, és akkor fosza. Hát ez nem így van. Ez úgy van, hogy pszichológusok hada tesztelte a műsort. Pszichológusok hada vizsgálta azt, hogy legyen-e élőszereplő, az élőszereplő hány percig legyen, legyen együtt az élőszereplő szereplő a kitalált szereplőkkel, legyen-e csak kitalált szereplős jelenet, mindennek mennyi hossza legyen, miről legyen szó, mennyi, milyen színeket használjanak, legyenek-e betű, kidakós játékok, kutyafasz, most csak mondom, ami eszembe őt Olvastam erről egy könyvet egyébként, azért tudom ezt ennyire pontosan. És euh, bizony ott ültek, beültették a három éves kis köcsögöket tévé elő, és nézették velük a műsort. És egyszerűen mérték az időt, hogy mikor kezd el a gyereknek a figyelme lankadni. Beraktak egy csomó játékot, és elkezdték nézni azt, hogy leköti a műsor a gyereket, vagy elkezd valamivel játszani. A gyerekek azért máshogy működnek, mint az emberek. Ők azért sokkal könnyebben nem ragaszhatók oda annyira egyszerűen a képernyő elé vagy oda rogadnak, vagy néznek valamit, és egyszerűen nem érdekel őket, és elkezdenek mással csinálni őket. Nem mérlegelik ezt a dolgot, a ez sokkal ösztönösebb. De ami a lényeget tekinti, vagy a lényeget tekintve, a műsornak az elkészítése korán sem abból állt, hogy ők kitalálták, megcsinálják a díszletet, leforgatták, és akkor kész van, megy hanem baromi sok teszt előzte meg az egészet, mielőtt adásba került, hogy egyáltalán milyen szerkezetű legyen a műsor, és melyik elemeket mennyi ideig, és milyen elemeket tartalmazzon, milyen színű legyen, stb. stb. Ezt ilyen és hasonló kísérletekkel mind kísérletezték. Ugyanígy működik ez a mai TV-műsoroknál is. Pontosan az elemek fel vannak képítve. Ha megnéztek egy ilyen, mit tudom én, National Geographic-on vagy a Fast, vagy, vagy Discovery-on, ezeket mindig keverem, egy műsort, ami ilyen valóságsó jellegű kicsit, amikor mutatják, hogy a kamionosok hogy mennek a jégen, ennek is mind meghatározható elemei vannak, hogy miből épül fel egy ilyen műsor, hogyan fokozzák a feszültséget, konkrétan a semmiből hogyan csinálnak valamit, hogy ha valami történne, ami úristendes, újas, és most aztán nagyon Ezek mind, mind előre megtervezett, kitalált hogy leírt ellenek, amit használnak. Itt nincsenek ilyen Egyéni fellángolások, hogy most fú a művész lélek a műsorba, nem tudom miért és kitalál, nem tudnák ezek ki semmit, ők a szarból is tudnak bármit csinálni, ha az lenne a lényege, hogy mondjuk a kutyák milyen ö, irányba kunkorodó szart tudnak készíteni, vagy alakítani, akkor ők erőt a műsort ugyanezzel az eszközök, és ezen izgónában az meg, hogy merre kunkorodik a szar. Na most ehhez képest képzeljétek el, hogy a hírműsorok mennyire hitelesek amit az emberek teljesen kézpénznek vesznek. Csak egy példát mondok, én 2000 és 2001 között Ausztráliában voltam, és, vagy 2001 és 2002 között, igen 2001 és 2002 között Ausztráliában voltam, és ö, olvastam természetesen interneten a magyar híreket, és hatalmas hírverés volt konkrétan az indexen, amit már nem olvasok. A biztonság kedvében csak felbazták az anyamat. Szóval hogy hatalmas hírvel volt arról, hogy Szidniben úristen bozott tűz van, és akkor most mi lesz? Na most azt tudni kell, hogy Szidniben minden évben bozott tűz van. Nem olyan kurva, a szenzáció, ez vannak bizonyos olyan ö, környezeti jelenségek, ö, bizonyos olyan területek, ahol teljesen normális az, mondhatni a természet része. Az bármilyen hihetetlen is, hogy bozott tűz van, és az kírsz mindent, és utána kezdődik. Ez egy ilyen körfolyamat, és náluk minden nyáron van bozott tűz. Ez a természeti körforgás része náluk. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy előadta a sajtó, hogy úristen, hatalmas bozott tűzon tényleg nagyobb volt abban az évben, mint a szokásos. Tehát emlékszem, hogy az ég az olyan volt, hogy így el volt sötétülve a sok koromtól. Legalábbis én sárgás színű volt az egész, ha jól emlékszem. De az a lényeg, hogy előadta a sajtó, hogy Sydney belvárosát fenyegetik a lángok úr. És mondom, néztem is, hogy Kylie Minogue nem-e fut itt ebbe lepejű hajjal, aztán ugrik be a vízbe. Most ezzel az a hiba, hogy a tűz az a túl kezdődött, és a kékhegységen vonult át ez a dolog, de a kékhegység a Sydneytől nyugatra fekszik, de azt tudni kell, hogy Sydney az mondjuk a Cityig bezárólag nyugatról, mert keleten van igazából a városközpont a kereti részen, a parti részen. Tehát a mivel hatalmas elővárosokkal ővezett dolog, ez teljesen más szerkezetű város színi, mint mondjuk Budapest. Úgy képzeljétek el, mint hogyha baromi sok Pestlőrinc lenne Budapest körül, és ettől lenne kurva nagy. Na most az volt a probléma, hogy ugye a ezek a tűzgóczpontok, amit ők fenyegetik a lángot Sydney belvárosát, ezek, ezek olyan távolságban voltak a valóságban, hogy mondjuk 120 kilométernyire elővárosnak el kellett volna égnie, hogy egyáltalán odaérjen a Sydney belvárosához. Ebből is azt hiszem jól látható, hogy mennyire ordenári fasságokat tud a sajtó beszélni. Mert mi, akik ott voltunk, a helyzet súlyossága ellenére, mert súlyos volt helyzet tényleg, ebből zárva az autópályán pont jártam arra, amikor ki. Tört ez a tűz, mert mi éppen akkor elmentünk nyugatra, így a karandozni egy kicsit. De az a lényeg, hogy a valóság az az volt, hogy a Szidney belvárosához az azért le kellett volna, hogy egy három millió embernek az otthona legalább. Na, ilyen szinten kell komolyan venni ezeket a dolgokat, és ilyen szinten kell elhinni azt, amit a tévében a tévén misorokban látsz.